Прокурор Диявольські винна, лаконічно мовив пан Фог. Еркюль Пуаро задумливо поглянув на худу з чітко вираженим контуром постать прокурора. Квентін Фог, адвокат корони, дуже відрізнявся від Монтею Депліча. Останній володів силою магнетизму, був особою егоїстичною, і схильною до полеміки. Депліч створював ефект завдяки швидким і драматичним змінам поведінки. Великодушний, вічливий, чарівний, він міг за мить стати зовсім іншою людиною. Якась хижа усмішка відкривала його зуби, готові, здавалося, вас розірвати. Квентін Фок навпаки – був худий і блідий, а головне, в нього не вистачало того, що називається особистістю. Його запитання були спокійні, не виявляли ніяких почуттів, наполегливі, тверді. Якщо Дебліча можна порівняти зі Шпагою, то Фог чимось нагадував Буравчик. Він ніколи не досягав блискучої слави, але був відомий як найкращий представник законності, тому, як правило, майже завжди вигравав свої процеси. Еркуль Пуаро глянув на нього задумливо. «Отже, таке ваше враження!» Фог ствердно кивнув. «Бачили б ви її на лаві підсудних? Старий Хемфрі Рудольф, який вів слідство, розчихвостив її, як тільки міг. Він замовк на мить і несподівано додав. Власне кажучи, знаєте, насолода була надто легка. «Не знаю», – сказав Еркюль Пуаро, – «не зрозумів вас». Фокс вів чітко окреслені брови, його випищена рука поглажувала верхню безусу губу. «Як би краще висловитись?» Не стріляй птаха, який сидить. Це суто англійська приповідка, вона краще виражає мою думку, зараз ви мене зрозумієте. Це справді, як ви сказали, англійська приповідка. Я, здається, зрозумів вас. Як у карних справах, так і на стадіонах Ітона чи мисливських угіддях країни. Англійцю подобається, щоб жертва зі свого боку також мала шанс на рятунок. Це спортивна точка зору. Цілком правильно. В даному випадку звинувачена не мала жодного такого шансу. Хемфрі Рудольф робив із нею, що хотів. Спочатку допит вчинив депліч. Вона витримала його смиренно і покірно як дівчинка на конфірмації. На запитання Депліча вона відповідала, ніби заздалегідь вивченими фразами. Пасивно, правильно, але абсолютно непереконливо. Її навчили, що потрібно говорити, і вона говорила. Депліч не був у цьому винен. Старий лис зіграв свою роль чудово. Але на всякій сцені має бути... «Два артисти. Один єдиний артист не зможе вести всієї п'єси, а вона не давала йому потрібних реплік. Це справило страшне враження на присяжних, і тоді піднявся старий Хемфрі. Я вважаю, ви мали нагоду бачити його. Він розмахував своєю мантією, погойдувався на ногах, ніби подавався назад». А потім він заманював її в безліч капканів, і щоразу вона в них потрапляла. Він змушував Керолайн згоджуватись з абсурдністю її заяв, примусив суперечити самій собі, заглиблюватися далі і далі в брехню, і на закінчення подав своє звичайне блюдо, надто переконливо і рішуче сказав їй, «Я вважаю, пані Крейль, що ваша оповідь про цикуту, яку ви нібито вкрали для власного самогубства, є цілковита вигадка. Ви взяли її з метою дати вашому чоловікові, що хотів вас кинути, і зійтися з іншою жінкою. І ви справді обдумано дали її. Керолайн Крель глянула на нього. Вона була така чарівна, ніжна, тонка, і сказала: Ой, ні, ні, я цього не робила. Це був найневдаліший і найнепереконливіший захист із усіх, які мені доводилося чути. Я побачив, як депліч нервово завертівся на стільці. Він збагнув, що в цей час все вже було. Програно. Фох трохи помовчав і вів далі. І все-таки, я тут нічого не второпаю. Можливо, якимсь чином це було найрозумніше, що вона могла сказати. Це було лицарство, те дивне, тісне, зв'язане у нас з мисливським спортом. Лицарство, що дає підстави багатьом іноземцям вважати нас великими лицемірами. Присяжні зрозуміли, що це створіння не має ні найменшого шансу на порятунок. Вона навіть не була спроможна захищати себе. Стало очевидно, що будь-який її аргумент розгромив би той старий пеньок Хемфрій. Всі відчули, що вона загинула. Але це було коли хочете найкращим, що вона могла зробити. Перерва, коли присяжні пішли радитись, тривала більше півгодини. Їхнє звинувачення звучало так – винна з рекомендацією застосувати пом'якшувальні обставини. І розумієте, справді, контакт між нею і дівчиною Замішаною в процесі був на користь Керолайн. До присяжні присяжни поставилися антипатично із самого початку. Вона, одначе, з тим не рахувалася і ні на хвилину не втрачала спокою. Вельми вродлива, зміцно посадженою на плечах головою, сучасна. Вона для присутніх на процесі жінок була одіозною фігурою типом жінки, що руйнує сімейне вогнище. Будь-яка сім'я завжди перебуватиме в небезпеці, якщо поблизу будуть такі дівки, з яких так і бризкає еротика, які з презирством ставляться до прав жінок-матерів. Треба визнати, що вона не жаліла себе. Вона була у своєму роді чесна, Щиро зізнавшись у тому, що полюбила Еміаса Крейля, як і він її, і що вона ні на мить не вагалася у своєму бажанні переманити його від дитини і дружини. Я і то захоплювався її сміливістю. Депліч заповзяту її допитував, але вона вистояла. Присяжні, однак, не симпатизували ті дівці. І судді вона не сподобалась. Суддею був старий Авіс, досить легковажний в молодості, але великий мораліст, коли одягнув мантію. Його звинувачувальна промова проти Керолайн Крейль – це втілення милосердя. Він не міг відкидати фактів, однак зробив досить відчутні натяки на те, що Дружина була спровокована. Він пішов цим шляхом. Геркуль Паро запитав він не підтримав теорії захисту, тобто самогубства. Фох покрутив головою. Ця теорія, по суті, ніколи не сприймалася серйозно. Я не хочу сказати, що депліч максимально не скористався нею. Він був прекрасний він створив хвилюючий портрет чоловіка, сповненого душевності, темпераменту і любовної насолоди, зненацька полоненого пристрастю до молодої гарної дівчини, чоловіка, якого мучить сумління, але неспроможного вистояти. Потім відчуття гидливості, зневаги до самого себе муки совісті за власне ставлення до дружини і дитини, і, зрештою, несподіваний рішенець покінчити з усім. Єдиний чесний вихід. Прошу вас, вірити мені, це був хвилюючий виступ. Слова Депліча викликали у багатьох сльози. Уявіть собі нещасного, що мучиться в боротьбі між власними пристрастями» і глибокою порядністю. Ефект був колосальний. Однак варто було йому закінчити свою промову, як чари розвіялися, і вже ніщо не могло пов'язати цього уявного образу з особою Еміаса Крейля. Всі знали про нього надто багато, а Депліч не зумів навести жодного доказу який підтвердив би, що справді могло так статися. Можна сказати, що Крель був людиною, яка майже зовсім не мала совісті, навіть найелементарнішою, байдужою, егоїстичною, але з особливим життєрадісним егоїзмом. Якщо в нього і були колись моральні засади, то тільки стосовно живопису. Я переконуюсь, що він ніколи не дозволив би собі написати поганої картини, незалежно, яка була б тому причина. Але в усьому іншому він мав добрячий темперамент, обожнював життя, любив його пристрасно і палко, щоб він покінчив самогубством все, що завгодно, тільки не це». Можливо, був вибраний не найкращий захист. Фох знизав своїми вузькими плечима. Який ще захист можна було вибрати? Не можна було спокійно сидіти чи виступати, оскільки це незвичайний процес, і звинуваченню навіть не потрібно було шукати доказів проти звинуваченої. Доказів було неможливо. Багато, дуже багато. Вона мала справу з трунком, сама зізналася, що викрала його. У наявності, отже, всі можливі докази, засоби, мотив, злочину, випадок – все. А хіба не можна було спробувати довести, що всі ці обставини штучні, інсценовані, фог – відповів рішуче. Вона сама їх визнала, у кожнім разі більшість із них. Але, якби цього не було, ваша думка була б цілком природня. Ви хочете сказати, я так гадаю, що хтось інший убив його, але так усе це обставив, аби звалити вину на неї? Гадаєте, що подібну теорію неможливо захищати? Фогг мовив спокійно, боюся, що так, і ви натякаєте на якогось таємного ікса. Де його шукати? Апо сказав У вузькому колі, зрозуміло, було лише п'ятеро, які могли мати стосунок до справи. Чи не так? П'ятеро? Зараз подивимось. Насамперед той ексцентричний і старомодний старий зі своєю Манією виготовлення ліків і страв. Небезпечне захоплення. Хоча приємна людина. Дещо, правда, незрозумілий тип. Я не уявляю його в образі Ікса. Затимота дівчина. Вона могла б прибрати Керолайн, але, звичайно, не Еміаса. Потім біржовий Маклер, старший друг Крейля. Подібне можна зустріти в поліційних романах, тільки не в буденному житті. Більше нікого не залишилось. Чекайте, молодша сестра ще дитина, їй не можна пред'явити серйозних претензій. Отже, всього четверо Еркюль Пуаро додав ви забули гувернантку? Еге ж, правильно. Ці бідні гувернантки завжди про них забугають. Все ж я пригадую її, туманно, щось між молодістю і зрілістю, досить некрасива, але дуже здібна. Уявляю собі, якийсь психолог сказав би, що вона запалала гріховною пристрастю до крейля, і тому вбила його. Відкинута стара діва, просто-напросто я в це не вірю. Мої спогади, хоч дещо і невиразні, задавнені, не дають підстави бачити її неврастинічкою. З тих пір минуло багато часу. Вважайте, років 15-16. Так, саме так. Тому ви не можете претендувати, щоб мої спогади про процес були досить яскравими. Еркюль Пуаро заперечив, «Напаки я бачу, що ви згадуєте про все надто добре. Мене навіть дивує, як чітко ви тримаєте у пам'яті події. Коли ви розповідаєте про процес, певно ці образи проходять перед вашими очима». Фог сказав повільно, «Так, маєте рацію, я знов бачу все Зовсім чітко. Мені цікаво, шановний, дуже цікаво, аби ви зуміли сказати. Чому? Чому? Фог задумався. Його витончене, розумне лице було зосереджене, явно заінтриговане. Так, справді, чому? Пуаро змінив запитання. Подумайте лише, що саме ви ясно бачите, свідків або захист, суддю, звинувачену на лаві підсудних? Ну, звичайно ж, це і є причина, сказав Фух тоном людини, яка зрештою в чомусь розібралася. Звичайно, ви вказали причину, все моє життя я буду бачити її. Дивно, як вражають романтичні події. Тому що в ній дійсно було щось романтичне. Не знаю, чи була вона насправді гарна. Була вона не дуже молода, здавалася втомленою, з синцями довкола очей. Та водночас всі і все зосереджувалося довкола неї. Весь інтерес, вся драма, і дивна річ, майже весь час її ніби не було там. Здавалося, вона поїхала далеко-далеко, залишивши тільки своє тіло, спокійне, уважне, з легкою, вічливою усмішкою на устах. Вся вона була ніби в напівтонах, розумієте, в переходах тіні і світла, і водночас була живою, живішою, ніж та дівчина з її своїм досконалим тілом, чарівним лицем, жорстокою і молодою силою. Я захоплювався Ельзою Гріер, тому що вона була смілива, вміла боротися, що вона безстрашно, з презирством, без миті слабості зустрічала своїх мучителів. А Керолайн Крейль я захоплювався тому, що вона не боролась, ніби ховалася у своєму світові на півтонів і тіней. Вона ніколи не була переможена, тому що жодної миті не брала участі у битві. Настала пауза. В одному я твердо переконаний. Вона любила людину, яку вбила. Вона так сильно її любила, що її півжиття вмерло разом із ним. Пан Фог замовк і витер свої окуляри. І все ж, мені здається, що розповідаю вам занадто дивні речі. Я був ще молодим на той час, молодим і чистолюбним. Ці речі вражають». Все ж Керолайн Криль, у цьому я переконаний, була надто примітною жінкою. Я ніколи її не забуду. Ніколи. Молодий адвокат Джордж Мейхіу виявився обачним і не вельми товариським. Він, зрозуміло, річ пам'ятав про цю справу, але не зовсім ясно. Нею займався його батько, а йому на той час було тільки 19 років. Так, ця історія з Крейлем, знаменитим художником, картини якого ціняться досить високо і справді дуже талановиті. Дві з них були в галереях Тейт, прогріміла тоді. Але хай дарує пан Пуаро, він не зовсім чітко уявляє собі, що його цікавить? Дочка. От як. Вона в Канаді. Дивно. Він завжди думав, що вона в Новій Зеландії. Джордж Мейхію полагіднішав. Трохи пом'якшав. Страшна подія в житті дівчини. Він їй надто симпатизував. Було б значно краще, якби вона ніколи не взнала правди. І яка потреба говорити про це зараз? Вона хоче знати? Так, але що саме можна знати? Є, звичайно, звіти про процес. Він особисто, по суті, нічого не знає. Але, гадаю, не було великих сумнівів щодо винності пані Криль. Звичайно, дещо її виправдовувало. Художники – люди, з якими не так-то легко й жити. Судячи з того, що він чув, у Крейля завжди і усьому була замішана жінка, то одна, то інша. А вона, його дружина, мабуть, була жінкою-власницею, нездатною сприймати спокійно такі витівки. Тепер вона просто розлучилася, і кінець. Заждіть. Якщо я не помиляюся, здається, леді дітішем була тою молодою жінкою, яка замішана в процесі? Пуаро відповів, що, здається, так. Газети ще інколи згадують про неї, додав Мейхю, тому що ця пані частенько фігурувала в різних шлюборозлучних процесах. Тепер, як вам певно, відомо, вона дуже багата, до Дітішема була одружена з цим дослідником, а він. Особа, яка майже весь час у тій чи іншій мірі перебуває в центрі загальної уваги. Вона тип жінки, якій подобається популярність, а можливо, поклонниця героїв, підказав Поро. Ця думка схвилювала Джорджа Мейхю. Еге ж, можливо, й так, все можливо. Порох запитав. Ваша фірма представляла інтереси пані Крейль протягом багатьох років. Джордж Мейхю заперечило похитав головою. Навпаки, Джонатан і Джонатан були у Крейль юристами. Все ж, беручи до уваги обставини, пан Джонатан вважав незручним захищати інтереси пані Крейль і домовився з моїм батьком, аби ми, Взяли ведення справи. Мені здається, для вас було б цікаво, пане Пуаро, зустрітися зі старим Джонатаном. Він зараз на пенсії, йому понад сімдесят. Він знав усі інтимні справи сім'ї Крейль і міг би сказати значно більше, ніж я. Власне, я не можу вам розповісти абсолютно нічого. Тоді я був Хлопчиком, Мені здається, що я навіть не був на тому процесі». Пуаро підвівся, і Джордж Мейхіо, ступаючи за ним, додав, «Можливо, ви знайдете за потрібне поговорити з Едмундсом, нашим адміністративним секретарем. Він тоді працював у нас, і його захоплювала ця справа». Едмундс був зразком людини, невелимовної. Очі його виражали благорозумність і обачність, властиві законникам. Він уважно розглядав Пуаро, намагаючись сторити собі про нього думку заздалегідь до того, як вони розпочнуть бесіду. «Так, я пригадую справу криль, сказав він і додав Суворо. Це була жахлива справа. Едмундс спрямував свій проникливий погляд на Еркюля Пуаро, ніби зміряючи його. З тих пір минуло багато часу, і не варто ворушити її знову. Вирок трибуналу не завжди є кінцем справи. Квадратна голова Едмундса поголі похитувалася на знак згоди. Я можу сказати, що ви неправі. Еркюль Пуаро Мовив, пані Крейль залишила дівчину. Так, я пригадую. Її, здається, відправили до рідні, за кордон. Чи не так? Так от, ця дочка твердо переконана, що її мати невинна. Кущісті брови пана Едмундса піднялися. Та ось у чому справа, Пуаро запитав. Можливо, є щось... Таке, що ви могли б мені повідомити, і що підкріпило б цю переконаність дівчини. Едмундс довго роздумував, потім похитав головою. Чесно кажучи, я не можу стверджувати, що є. Я захоплювався пані Крейд. Ким би вона не була, насамперед була панною. Не те, що та інша. Всього-навсього проститутка. Безстидна, Вона з тих, що кидаються на шию чоловікам, і не соромилися показувати це. Пані Крейль була дамою вищого класу, що не завадила їй бути вбивцею. Едмундс нахмурив брови і сказав з іще більшою схвильованістю. Це запитання я ставлю перед собою щодня. Вона сиділа на лаві підсудних така спокійна, така сумирна. Я не можу повірити, твердив я собі весь час. Але, не знаю, чи зумієте ви мене зрозуміти, пане Пуаро? На жаль, ні в що інше не можна було повірити. Трунок не міг потрапити у пиво пана Крейля випадково. Його хтось туди влив. Якщо це була не пані Крейль, то хто ж? У цьому і суть, сказав Пуаро, хто? І знову проникливі очі старого обмацали його обличчя. Отже, яка ваша думка? запитав пан Едмундс. А яка ваша? Старий помовчав хвилину, затем сказав, але ж аргументів, які б хоч трохи допомогли, не було абсолютно ніяких. Ви були присутні на процесі щоденно. Ви чули свідчення? Так, вас не вразило нічого, що стосувалося б їх. Якась ненормальність, нещирість запитань. Едмундс відповів коротко. Тобто, чи ніхто з них не брехав? Але... Хіба мав хтось із них причину бажати панові Крелю смерті? Даруйте мені, пане Поаро, але я вважаю цю ідею надто мелодраматичною. І все ж, я вас прошу хоч трохи над цим подумати, наполягав Пуаро. Він дивився на розумне лице Едмунса, на його повні задуми очі. Поволі, жалем, Едмунд спохитав головою. Панна Грієр, мовив він, занадто жовчна і ворожа. Я вважаю, що в багатьох питаннях вона втрачала самопочуття. Але ж вона бажала пана Креля живим, з мертвим, їй нічого було робити. Вона зрозуміла річ, хотіла бачити пані Крейль на шибениці. І це тому, що смерть вирвала від неї чоловіка, якого вона любила. То була тигриця, у котрої вихопили здобич. Ні, пана Крейля вона хотіла живого. Фіріп Блейк був також проти пані Крейль. Він вганяв у неї ніж при будь-якому сприятливому випадку. Але треба визнати. Він був по-своєму чесний. З паном Крейлем вони дружили. Його брат Мередіт Блейк. Вельми невдалий свідок, плутаник, нерішучий, невпевнений у своїх відповідях. Я бачив багато подібних свідків. Вони створюють враження, що говорять брехню, тоді як по суті весь час говорять правду. Він не хотів сказати нічого більшого, що повинен був сказати, цей пан Мередіт Блейк. Усе ж, адвокат захисту витягнув із нього досить багато. Це був один із тих спокійних дрібних поміщиків, які так легко впадають у розпач. Зате губернантка трималася досить добре. Не будучи багатослівною, вона суворо відповідала на поставлені запитання коректно і точно. Слухаючи її, не можна було сказати, на чиєму вона буці, Холоднокровна жінка, що стверно стоїть на землі. Після короткої паузи він додав, «Мене ніскільки не здивувало б, якби виявилося, що вона знає про цю справу, значно більше, ніж говорила. І мене, сказав Еркюль Пуаро. Він уважно поглянув на зморщене і хитре обличчя пана Альфреда Едмунса. Зараз воно було втіленням добра і беззастережності. Настільки, що Еркюль Пуаро запитав сам себе, чи не виявила все-таки ця людина доброзичливості, і не підказало йому хід старий адвокат. Пан Калеб Джонатан мешкав у Есексі. Після вічливого обміну листами пору одержав запрошення, майже королівське за формою і характером, повечеряти і залишитися на ніч. Старий джентльмен Джонатан був помітною постаттю і зараз. Після прісних блюд Джорджа Мехію він підніс склянку порту із власного врожаю. Така була у нього звичка перед тим, як приступити до теми. Десь близько півночі, смакуючи старий ароматний коньяк, Пан Джонатан по-справжньому розійшовся. Він оцінив за східним звичаєм дипломатичність Пуаро, який тактовно утримувався підганяти його. І тепер, налаштувавшись на свою хвилю, вважав, що настав час обсудити тему сім'ї Крейлів. Наша фірма знала багато поколінь цієї родини. Я знав Еміса Крейля і його батька Річарда Крейля, пригадую навіть Еноха Крейля, діда. Всі вони поміщики, які більше займалися кіньми, ніж людськими створіннями. Прекрасно їздили верхи, любили жінок і не дуже захоплювалися культурою, та політикою. Вони зневажали політику, однак дружина Річарда Крейля була сповнена ідей. В ній було більше ідей, ніж здорового глузду. Вона мала поетичні і музикальні здібності і непогано грала на арфі, дещо хвороблива. Вона все ж здавалася прекрасною, коли лежала на своїй Софії, була поклонницею Кінгслея, тому й назвала свого сина Еміосом. Батько, правда, кривився, він вважав це ім'я комічним, але змірився. Еміос Крель одержав ніби подвійну спадщину, від своєї хворої матері успадкував артистичний смак. А від батька – силу, почуття власності і безжального егоїзму. У сім'ї Крейлів усі були егоїстами. Ні за що в світі жоден з них не допустив би іншої точки зору, окрім власної. Постукаючи пальцями по підлокітнику крісла, старий Джонатан пильно глянув на Пуаро. «Ви мене...» «Підправити, якщо я помиляюся, пане Пуаро, але, мені здається, вас цікавить психологія дійових осіб, якщо можна так висловитись». Пуаро відповів, «Це саме те, що становить для мене найбільший інтерес в усіх випадках, які я розслідував, уявляю» так би мовити, прагнити ввійти в шкуру злочинця, захоплюючи. Наша фірма, звичайно, ніколи не мала клієнтів із злочинного світу. Ми не були б спроможні повести справу пані Крейль, навіть якщо почуття доброго тону і дозволяло це. Зате фірма Мехію була підходящою. Вони найняли Депліча, показавши, можливо, цим самим деяку відсутність фантазії. Депліч був надзвичайно дорогим і зайве драматичним. Їм не вистачало глузду розібратися в тому, що Керолайн Крейль ніколи не буде грати роль в стилі Депліча. Керолайн не була драматичною жінкою. А якою ж вона була, хотів би я знати, запитав Паро. Тобто, як вона дійшла до такого вчинку? Це питання, по суті, я знав її, бачте, до заміжжя. Звали її Керолайн Спелдінг. Це було поривчасте, нещасне створіння, надто жваве. Мати її залишилася замолоду вдовою, і Керолайн дуже її любила. Потім мати вдруге вийшла заміж. Народилася і ще одна дитина. Це надто сумно. Вона була ревнива, надзвичайно. Тоді і стався сумною пам'яті нещасний випадок, бідна дитина. Що ж сталося? запитав Пуаро. Керолайн ударила свою молодшу сестру по голові прес папіє перестала бачити на одне око і зосталася спотвореною на все життя. Пан Джонатан зітхнув, а за тим продовжив. Уявляєте, який ефект викликало б на процесі просте запитання про цей випадок? Він похитав головою. Це створило б враження, що Керолайн мала імпульсивний, непіддатливий контролю характер. Але це... Неправильно. Зовсім неправильно. Керолайн Спелдінг часто приїздила в Олдербері. Вона добре трималася в сідлі, була жвава, запальна. Річард Крейль добре до неї ставився. Керолайн була сповнена поваги до пані Крейль, запобігала перед нею і тим подобалась. Вона подружила з сестрою Еміса. Діаною Крель, Філіп і Мередіт Блейкі, хлопці з сусіднього маєтку, часто приходили в Олдербері. Філіп завжди змахував на маленьке, безсовісне бісеня, жадібне до грошей. Повинен зізнатися, що цей хлопчик мені завжди був неприємний. Але... Мені сказали, що він добрий оповідач анекдотів і має репутацію відданого друга. Мередіт був людиною, яку в мої часи називали диваком. Йому подобалася ботаніка і метелики, подобалося спостерігати за птахами і звірами, вивчення природи, як це тепер називається. Що й казати, те молоде покоління вигликало розчарування в батьків. Жоден з них не захоплювався мисливством, верховою їздою, риболовлею. Мередід вважав за краще спостерігати за птахами, звірами, аніж стріляти в них чи переслідувати їх. Філіп прагнув жити у місті. Він і взявся за своє ремесло робити гроші. Діана вийшла заміж за відставного офіцера, мобілізованого під час війни. А Еміас, здоровий, красивий і мужній, виріс і став ні більше, ні менше художником. Мені здається, що Річард Крейль помер від розчарування. Між тим Еміас одружився з Керолайн Спелдінг. Вони постійно сварилися і перегіркувалися. Але все ж таки це був шлюб з любові. Молоді безтямно любили одне одного. І це почуття збереглося надовго. Хоча Еміас, як і всі з його родини, був закінченим егоїстом. Він любив Керолайн вона була йому дорога, але він ніколи з нею не рахувався. Він робив тільки те, що йому хотілося. По-моєму, він любив її настільки, наскільки міг любити будь-кого. Її місце в його душі було після мистецтва. Живопис стояв на першому місці. Я певен, мистецтво ніколи не вступало в ньому місце будь-якій жінці. З ним траплялися пригоди, що служили йому стимулом, але він усе кидав, коли набридало. Еміос не був сентиментальний або романтичний, але він і не жив тільки почуттями. Єдина жінка, яка будь-коли щось для нього значила, це його власна жінка – і вона, знаючи про це, забагато йому прощала. Еміас пускався в гоніння за любовними пригодами, а потім повертався до неї знову, з новою картиною, яка його виправдовувала. Все це так би і продовжувалось, якби не Ельза Грієр. Пан Жонатан похитав головою. А, «Що з Ельзою Грієр?» – запитав Пуаро. Пан Жонатан дав цілком несподівану відповідь. «Бідна дитина! Бідна дитина! Ви так вважаєте такі ваші почуття щодо неї? Можливо, тому що я вже старий, але я, пане Пуаро, знаходжу в беззахисності молодості, дещо таке, що допікає мене до сліз. Молодість така невразлива, така невмолима і невпевнена в собі, така великодушна і водночас вимоглива. Він піднявся, підійшов до бібліотеки, взяв із полиці книгу, полистав її, і голосно прочитав. Три слова ще, Ромео, і на добраніч, Якщо любов твоя до мене щира, і хочеш ти зі мною взяти шлюб, то завтра сповісти мене про це. Я надішлю по відповідь когось, де і коли ти хочеш повінчатись, і я судьбу складу тобі до ніг, з володарем піду хоч на край світу. Словами Джулієтти промовляють любов і молодість. Нестримно, відверто, без так званої дівочої снотливості. Це сміливість, наполегливість, безжальна сила молодості. Шекспір добре знав її, цю молодість. Джулієтта обрала Ромео. Дездемона прагне Отелло, у молодих немає сумнівів. Нема страху, нема гордості. Поро мовив задумливо. Отже, по вашому, Еліза Грієр говорила словами Джульєтти. Так, вона була дитина, збалувана долею, молода, гарна, багата. Вона знайшла собі друга і прагнула його. Це не був юний Ромео, а художник середнього віку. Одружений. Для Ельзе не існувало будь-якого кодексу, який міг би зупинити її. Її кредо було співзвучне сучасному девізу «Беріть усе, що хочеться, ми живемо лише раз». Пан Джонатан зітхнув, відкинувся на спинку крісла і знову почав вистукувати пальцями по Підлокітнику. Хижа Джул'єтта. Молода, безжалісна, але страшенно вразлива. Вона поставила під удар все. Видно, вона сподівалася виграти, але в останню мить на сцену вийшла смерть. І тоді бадьора нестримна Ельза померла також заставивши замість себе мстиву, холодну, жорстоку жінку, яка всією душею ненавиділа ту, рука якої перекреслила всі її надії. Він змінив тон. «Так, так, даруйте мені такий перехід в мелодраму. Молода і дезворушна жінка із жорстокими і примітивними поглядами на життя». А взагалі персонаж не цікавий. Біла троянда молодості, пристрасне бліде створіння, хоча коли в неї відняти і це, то що ж, залишиться? Посередня дівчинка, яка шукає героя, щоб поставити його на незайнятий п'єдестал. Пуаро сказав, якби Еміас Крейль не був знаменитим художником, пан Джонатан – поспішив підтвердити. «Саме так, саме так, ви чудово вловили суть. Дівчата, подібні Ельзі, обожнюють знаменитостей». Елькюль Пуаро попрощався і в задумі пішов спати. Проблема особистості завжди його хвилювала. Для Едмунса Ельза була грайливою не більше і не менше для старого Джонатана одвічною Джульєттою, А Керолайн Крейль усі бачили її по-різному. Депліч ставився до неї з призирством, тому що вона з самого початку відмовилася від боротьби. Для молодого Фога Керолайн уособлювала романтизм. Едмундс Бачив у ній лише пані. Джонатан описав її як гаряче і нестримне створіння. А якою уявив би її він, Еркюль Пуаро? От відповіді на це запитання, подумав він, залежить успіх всього розслідування. Досі ніхто із них, з ким я мав бесіду, не сумнівався у тому, що ким би не була Керолайн Крель, вона все ж таки вбивця.